dels serveis oferts, intervenir a la vida social des d'una visió global, ajudar a la gent propera, lluitar contra l'exclusió social i la iniciació de programes laborals focalitzats per gent jove. La Fundació Trini Jove compta amb la col·laboració de persones, institucions i empreses sensibilitzades amb les problemàtiques socials, com la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l’obra Social La Caixa, AENA i Un Llarg, etc. Un dels trets que diferencien la fundació d'algunes altres entitats és la idea base de que no només és necessari formar futurs treballadors, sinó que aquest procés, sense una inserció laboral remunerada, no és complet. Aquest repte els ha portat a la creació del Centre, especia... Perdó, del centre Especial de Treball per a gent amb alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, o sensorial a l'any 2004. Val dir el reconeixement que ha guanyat l'empresa amb el temps, havent rebut nombrosos guardons entre els que podem destacar la Placa del Treball President Macià al 2010 i la Medalla d'Honor de la Ciutat de Barcelona al 2002. I avui, 25 anys després de la seva creació, gràcies a la Fundació Trini Jovens, trobem aquí ac acompanyant-vos a través de les zones radiofòniques un dia més. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la IFM, això és tot un poble que us parla i acompanya en Jordi Garcia.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 Uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc del 25è aniversari de la Fundació Trini Jova. Avui dilluns a les 530 i mitja, a l'espai de la Fabra i Couts de Sant Andreu es farà la celebració del 25è aniversari de la Fundació Trini Jova. L'acte comptarà amb la presidència de l'honorable president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, i el regidor del districte, Raimon Blasi. Entre altres institucions i testimonis vius de la realitat de la Fundació Ara, fa 25 anys, un grup de joves de Trinitat Vella, arran de la crisi econòmica i l'elevat índex de tur juvenil al barri, van posar en marxa una iniciativa anomenada Trini Jove. Els objectius són promoure la inserció sociolaboral de persones amb dificultats, principalment joves del territori, i posar en marxa estratègies de desenvolupament comunitari als barris de Trinitat Vella i Baró de Vivet. Durant aquests anys, Trini Jove ha format més de 6.000 persones aturades del nostre entorn en diferents especialitats formatives i ocupacionals. S'ha dotat d'un perfil professional de serrallers a 450 joves de 16 a 18 anys. S'ha acomp acompanyat més de 50 petits emprenedors socials i ha col·laborat en la rehabilitació i dinamització de la Casa de les Aigües. Actualment, entre l'empresa d'inserció i el Centre Especial de Treball, ha donat feina a 128 persones, en uns moments molt difícils, en les branques de la jardineria i gestió de residus. Durant aquests anys, Trini Jova ha anat teixint una xarxa molt rica de persones, institucions i empreses que d'una forma o d'altra col·laboren en l'assoliment dels objectius fundacionals, amb una estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya al llarg d'aquests 25 anys. Ja anem d'altres informacions, ara ampliem les notícies que ens que ampliem les voreres al carrer de Virgili. Aquestes obres de millora, que duraran 8 mesos, pretenen afavorir la circulació dels vianants i l'Ajuntament ha iniciat les obres de millora del carrer de Virgili, entre els carrers de Parellada i Rambla de l'11 de setembre, a Sant Andreu.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 llumenat, nos, emburnals, plantació d'arbrat, instal·lació de xarxa de rec per d'agoteig i una redistribució del mobiliari urbà. Els treballs es realitzaran en dues fases, una primera en el tram del carrer de Virgili entre els carrers de Santa Coloma i Rambla de l'11 de setembre, en què els vehicles es desviaran pel carrer de Santa Coloma fins al març del 2012. I una segona fase entre el carrer de Parellada i la cruïlla del carrer de Virgili amb el carrer de Santa Coloma, que afectarà les dues cruïlles. I continuem parlant de trànsit, continuem parlant de circulació, donat que ja eh, ha previst afectacions al trànsit a l'entorn del pont del treball digne. Aquests dies es fan actuacions als carrers de Baranguer de Palou, de Clara Zetkin de Sagrera i de Ferran Torner per preparar el desviament del pont del treball digne. Les tres cases es desenvoluparan en quatre trams diferencials. Tenim aquests quatre trams, serien el carrer Baranguer de Palou entre carrer pont del treball digne i, Cla i Clara Zetkin. La secció actual del carrer Berenguer de Palou en aquest tram és d'un carril de circulació i un aparcament al costat muntanya. En aquest tram del carrer Berenguer de Palou es duran a terme treballs per habilitar dos carrils de circulació, així com per augmentar l'amplada de la vorera costat muntanya amb 80 centímetres i per enderrocar el mur d'obra existent al llarg de la vorera costat mar que se substituirà per una tanca, deixant una vorera de 3 metres d'amplada. Les noves voreres es pavimentaran en panot. Els treballs es faran mantenint en tot moment un carril de circulació a Branguer de Palou. La... Doncs també tenim l'actuació que tindrà la següent planificació, els treballs a la vorera del costat de muntanya fins al 23 de novembre del 2011. Treballs a la vora del costat mar, del 24 de novembre al 10 de desembre del 2011, per dur a terme aquesta intervenció serà necessari desplaçar la parada d'autobús de TMB existent en aquest tram a un punt situat entre Clara Setquin i Ferran Torné, on ja quedarà instal·lada definitivament. Clara Setquin entra als carrers de la Sagrera i Baranguer de Palou, Actualment aquest tram de carrer va des de la Sagrera a Barangar de Palou en sentit mar. En el moment en què s'obri el nou pont provisional del treball digne, es modificarà el sentit del carrer i passarà a ser muntanya. L'actuació consisteix en condicionar les vorels per felicitar els girs des de Clara Zetkin cap a la Sagrera i de Barangar de Palou a Clara Zetkin. Així comença a semaforitzar aquestes dues cruïlles. Els treballs, sempre que sigui possible, es faran mantenint trànsit per Clara Setquin. En cas de tall, el desviament de vehicles es faria per la Segrera pont del treball digne, Berenguer de Palou. La previsió de durada de les obres és del 2 de novembre al 10 de desembre. Clara Setquin entre Berenguer de Palou i el nou pont provisional és, seria aquesta obra. L'actuació inclou fer una secció amb un carril en sentit mar i dos carrils en sentit muntanya. Actualment, en aquest tram de carrer amb accés des de Berenguer de Palou hi ha parc vehicles i al costat Besòs del mateix hi ha un accés a un passatge amb aparcaments i algun negoci. Assenyalar que aquest passatge té també actualment tancat pel carrer Ferran Torné. L'actuació incorpora tancar l'accés al passatge des de Clara Setquin i obrir l'accés per Ferran Torné, fent un gran accés al mateix. Per minimitzar l'eliminació de places d'aparcament del tram de Berenguer de Palau entre el Pont del Treball i Clara Zetkin s'augmentarà en 14 places l'actual oferta d'aparcament existent al tram entre Clara Zetkin i Ferran Tornet. Molt bé, i ara comencem a parlar ja del que és el nostre barri, el barri de la Trinitat Vella, donat que l'Ajuntament fusionarà l'àrea de la presó de la Trinitat Vella amb la resta del barri.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 Aquests equipaments seran de tipus de tres tipus socials, és a dir, hi haurà un auditori i un centre cívic, també hi haurà equipaments educatius, un equipament universitari, una guarderia i una escola de primària i també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 quan s'aconsegueixin els metres de sostres necessaris, 45 vivendes noves, de les quals 27 serien lliures. L'objectiu és ampliar la franja social que potencialment pot viure a Trinitat Vella. El passadís ver, el parc de les Aigües, formarà un espai continu amb el rec comtal de Baibona, de manera que es permetria l'extensió cap al parc del Nus de la Trinitat. El continu obert d'aquesta manera s'estendrà des de glòries fins al nus, gràcies també a la intervenció a la zona de l'estació de la Sàcrega. I anem a d'altres informacions és que avui hem de dir que es realitzarà el primer consell de barri del Bon Pastor. El Consell de Barri del Bon Pastor és un espai semestral de participació per proposar, analitzar, debatre i fer seguiment de les principals actuacions municipals al teu barri. La sessió d'avui es realitzarà a partir de les 7 del vespre al Centre Cívic del Bon Pastor al passeig d'Enric Sanchís, número 12. I també hem de dir que la pluja va obligar a suspendre ahir el partit de la Unió Esportiva Sant Andreu amb el Huracán València. Un autèntic aiguat no ha deixat continuar amb el Sant Andreu huracan el Narcís Sala. El partit s'ha suspès al minut 68 amb 2 a 3 al marcador i ara la federació haurà d'establir una nova data per jugar als minuts que queden. Tocarà remuntar. Sens dubte, la tempesta que ha caigut aquest migdia sobre Sant Andreu i bona part de Barcelona li ha acabat robant el protagonisme a la pilota. I és que ha arribat un punt en què l'esfèrica ja no rodava sobre la gespa de Narcís Salah. Ha estat llavors quan l'àrbitre del partit, Pérez Peraza, ha decidit enviar els jugadors a vestidors i suspendre l'enfrontament temporalment a l'espera de l'evolució del, te del terreny de joc. No ha deixat de ploure i 15 minuts més tard, novament el col·legiat, acompanyat per membres de tots dos equips, ha decidit suspendre definitivament el partit. Doncs jo no que passava ahir al migdia al camp del Narcissara del Sant Andreu. Ara parlem de parcs infantils, i ho fem doncs, amb crítiques al manteniment i al disseny dels parcs infantils de Sant Andreu. Es nota que els ha dissenyat gent que no, no tenens o que no va als parcs, explica Sandra Garcia, una mare. Es refereix als parcs infantils de la ciutat, que, des del seu punt de vista, presenten seriosos problemes de concepció, places dures que destrossen, destrossen els genolls perdó a la més mínima ensopagada, tobogans de ferro que cremen sota el sol mediterrani i, per tant, passen a ser inservibles durant gran part de l'estiu i el principal problema, els excrements de gos que hi ha per tot arreu. La llista de despropòsits sobre aquest assumpte, que recita amb interès aquesta jove mare de Sant Andreu, es repeteix amb mínimes variacions en la boca de mares i algun pare de molts altres punts de la ciutat. Garcia en dona exemples concrets. El parc de darrere de Can Fabra té un tobogant metàl·lic al qual a l'estiu els nens no poden ni acostar-s'hi si no és que volen sucarimar se al cul. El problema de la plaça de la Pomera, en canvi, és l'ús indegut que se'n fa de totes les, ta les tardes del món. Una de les denúncies en què insisteixen pares de tota la ciutat gronxadors senyalitzats per a menors de 6 anys, però està sempre ple de nens grans que impedeixen que els seus legítims usuaris els puguin disfrutar. I acabarem el nostre repàs de, de notícies del dia d'avui parlant de la festa major de la Sagrera perquè continua i amb activitats que ja doncs, han començat a partir de les 10 del matí. Sí, jardí, entre les 10 del matí fins les 7 de la tarda, al centre de dia de la Sagrera, al carrer Baranguer de Palou 102, trobem l'exposició Sentim Sagrera, realitzada a partir del record sobre el barri que tenen els residents i familiars, oberta del 14 al 18 de novembre, recordem. L'organitza la residència i centre del dia de dia la Sagrera. A les 6 de la tarda, al centre cívic de la Sagrera, la barraca, al carrer Martí Molins... Número 29 trobarem la xerrada al voltant de la Marató de TV3 2011, Regeneració i transplantament d'òrgans i teixits, a càrrec de Palmira Santín. Al finalitzar l'acte hi haurà una paradeta solidària a benefici de la Marató de TV3, organitza Mirada de Dona. Yeah. A les 7 de la tarda a la biblioteca de la Sagrera Marina Clotet al carrer del Camp del Ferro número 1-3 hi haurà la conferència de l'Ama Tubten eh, Wanchen, director de la Casa del Tíbet de Barcelona, Los Mantras i su com a Instrument de desarrollo espiritual. Organitza la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. Molt bé, doncs d'aquesta manera que comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara. que perta el temps mentre fa el gust i fot el camp sempre que vol. I es dins el teu llit i s'adorm entre les teves cuixes. Tu te'l poses sobre el teu pit i el veixes dormir de, de matí. Tot el que diu, tot el que viu està en sol, Certes està més sols deixarvel en... I es com sóc la sèria blana Voldria ser com el... Seja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui hem de dir que realitzarà el Consell de Barri del Bon Pastor i per parlar d'aquest tema tenim a l'altra banda del fil telefònic a Josep Maria Fando, que és un dels responsables de l'Associació de Veïns del Barri del Bon Pastor. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis en què consisteix un, un, un Consell de Barri perquè la gent doncs, que ens estigui escoltant ara mateix que s'hi acosti. Que a tarda. Doncs, uh, un consell de barri és un, el, el convoca l'Ajuntament, en aquest cas el districte de Sant Andreu, eh, uh -huh. on hi poden participar qualsevol veí del barri per explicar quals són els problemes eh, del barri perquè l'Ajuntament les tingui en compte i es pugui solventar. Uh -huh. La I... participació és, eh, pot anar a qualsevol persona a títol individual o a títol d'associació com vulgui uh -huh. Actualment quins són aquests problemes que teniu previst tractar per exemple aquesta tarda al Consell? O, suposo que la gent dirà tots els, bueno, els problemes petits i també problemes grans dir, van sortir problemes d'un tipus o d'un altre uh, no sé, nosaltres que tenim problemes com que hem perdut la, les, les, el servei nocturn de Deurgències a l'ambulatori o temes més petits com eh, l'allumenat a alguns carrers o eh, la neteja d'alguns places o bueno, coses d'aquestes aniran sortint. Mm. Suposo, suposo. Per la nostra part sí que direm els problemes més rossos i, i després també també de temes petits. I aprofitarem perquè l'ajuntament s'assenthi de, de quins són els problemes. Uh -huh. I comptem amb la presència amb la presència d'algú de l'Ajuntament o algun administrador per dir-vos què pensen? Sí, pensa? Normalment, normalment el que fa l'Ajuntament és que, bueno, això ho convoca l'Ajuntament, per tant, ha de venir el districte, representants del districte. No sé si vindrà el, el mateix regidor o si enviarà alguna altra persona, no, no ho sé, no ho sé com, com ho portaran abans, als Consells de Barri venia la regidora, la Gemma Montbrú, i es feien cada trimestre. Ara no sé com ho, no sé com, com ho pensen fer, però com a mínim hi ha un mínim de dos a Consells de Barri a l'any, que no nosaltres ens molt poc. Un per trimestre està força bé, perquè dona peu a fer un seguiment, per exemple, si falla l'allumenat o la neteja... Si han de passar sis mesos fins que se vol amb l'Ajuntament per, per dir a veure si ho han arreglat o no ho han arreglat, dir, hi haurà problemes que, si només es fan dues vegades a l'any, es eh, feran eterns. Vull dir, no, els seguiments seran molt, molt, molt, molt difícils. Mm -hmm. Jo penso que hauria de ser, nosaltres pensem que els Consells de Barri haurien de ser com eren un cada trimestre. On, I per afavorir precisament la participació de la gent. També. I creieu que hi ha un feedback, diguem, bo amb l'Ajuntament, amb la regidora, amb bueno, el regidor actual, Ramon Blasi, si les propostes que feu són ben acollides, ho espereu almenys? Home, és dir, aquí no és una qüestió de, de persones, és una qüestió de, de, de drets i deures. És a dir, eh, és a dir la gent del barri i els veïns de qualsevol barri tenen el dret de poder dir quins són els problemes l'Ajuntament té l'obligació de recollir-los i, i si pensa que s'ha de sobreventar o no, perquè, clar, de vegades tu proposes, l'exemple, els veïns podem proposar coses que l'Ajuntament no hi està sí. o no ho veu clar. Per exemple, eh, nosaltres tenim un problema, no s'ha acabat la línia 9 del metro, que nosaltres hem portat l'Ajuntament, no té massa ganes d'acabar la línia 9 del metro, Fa altres prioritza altres coses a la ciutat i per bull en aquest cas donc suposo que correctament es dirà que no pot ser i nosaltres direm que sí en canvi en altres coses doncs pensa que sí que s'ha de fer i ho faran I mm. sí, sí, és, que no és, no és que estigui no és que sigui una qüestió de, de, de persones, sinó que és una qüestió de problemes. hi ha problemes de la ciutat que nosaltres creiem que s'han de, de, de solventar i l'Ajuntament pensa que no són prioritaris i al contrari, hi ha problemes que nosaltres pensem vull dir, és una qüestió de més de, de, de, de problemes que no de, de persones Perquè abans existia la figura del conseller de barri, no? Com? Abans existia la figura del conseller de, de barri Sí, el conseller de barri és una figura que ja existia i que continua existint sí. uh -huh. i en aquests moments eh, després del canvi eh, polític, aquí és el conseller de barri del Bon Pastor? el conseller de barri és el Xavier Codony uh -huh. i vosaltres teniu bona entesa amb aquest senyor? Eh, a veure, nosaltres tenim bona entesa amb tothom, eh, sí, doncs ho repetim la nostra obligació és eh, fer arribar a l'Ajuntament sigui qui sigui, uh -huh. el senyor que està a l'Ajuntament del Districte o a l'Ajuntament de Barcelona, quins uh -huh. són els problemes del barri. A llavors, mm, sí. amb, aquest, amb, amb, amb això estem, no? Eh, però sempre el, el tracte de ser sempre igual, correcte, i un tractat correcte, i un tracte de, de dir el que cadascú, pe, cadascú pensa. Uh -huh. Jo penso que el tracte és correcte, i que les propostes de vegades coincideixen i de vegades no. I en aquests consells de barri assisteixen molta gent? Doncs assistien. Mm. assistien. Aquest consell en concret no ha estat... Eh, de vegades... Eh, bueno, el que feien abans era posar cartells per les portes del, dels edificis mm. i aquest consell de barri no han posat. Vull dir, han posat un al centre cívic, un altra una escola... Mm. Eh, vull dir, però a les portes del... De la, de la gent no, no, no, no, uh -huh. no, no, no cap cartell, no sé com s'enterarà la gent, nosaltres bé començar ens arriba el correu doncs sí que ens hem assabentat. Uh -huh. I llavors com gestioneu tot això de la comunicació, com us adreseu a la gent, hi ha alguna comissió especialitzada o és més personal, més individual? Ah, és individual, el Consell de Barri pot, pot anar qualsevol persona, no nom particular o... o o ve agrupat en una comunitat de propietaris o de veïns, o, m, hi ha comunitats de veïns que tenen un problema eh, i que llavors a una plaça, que tal, bueno, doncs ve el president de la comunitat, o pot venir qualsevol veí particular, sí. uh -huh. és dir, són... Sí. que són obertes de participació que jo penso que, que estan força bé, uh -huh. que pot anar a tothom, pot anar a tothom. I si no ens equivoquem és el centre cívic de Bon Bonpastor aquesta tarda serà? Aquesta tarda al centre cívic de Bon sí. I heu tingut... A les 7. Us han facilitat l'espai? Heu tingut problemes per aconseguir-ho? Que us deixin... Aquest... No, no, l'espai... És que l'associació no ho convoca. Ho convoca el districte. El districte demana l'espai. Uh -huh. El districte convoca a la gent. I nosaltres anem. <ríe> Qui vol anar a no, Nosaltres no hem de fer res. dir que és una cosa del, de l'Ajuntament mm -hmm. que té l'obligació de fer-ho com a mínim dues vegades a l'any i nosaltres pensem torno a repetir mm -hmm. que que aquest, ho direm que hauríem de ser quatre i no dues mm -hmm. D'acord, doncs Josep Maria Faldo moltes gràcies per atendre la nostra trucada des d'aquí fer la crida que serà aquesta mateixa tarda a les 7 al passeig d'Enric Rixençís número 12, que és on es troba el centre cívic del Bon Pastor Molt bé doncs moltes gràcies Merci. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa però atenció perquè avui és dilluns i els dilluns el que ens interessa és l'esport, entre d'altres coses i avui volem parlar d'una entitat que porta ja molts anys arrelada a Sant Andreu com és el Club Natació Sant Andreu Després d'aquesta petita pausa escoltarem una mica de música i tornem amb el Club Natació Sant Andreu Fins ara When I was ens torna el cos comença un nou dia Aixeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Ens trobem amb Agustí González, president del Club Natació Sant Andreu. Bona tarda. Bona tarda. Ens podria explicar quant de temps porta aquest club i la, una mica la seva història? Bé, és una història de pocs anys, però molt interessant, molt extensa. El club es va fundar 1971 perquè eh, llavors eh, es va construir una piscina al costat del camp de futbol, es va construir una piscina municipal i llavors els que... el club natació que existia abans del 71, que era el club eh, Deportiu Fabricats, que era una empresa que tenia aquestes, unes instal·lacions deportives, Teníem un equip de metropol i de natació. llavors quan es va construir aquesta piscina de, municipal la vam sol·licitar i se'ns va concedir i vam crear el Club Natació Sant Andreu que va ser l'any 71. La construcció d'aquesta piscina es va començar a fomentar la natació el waterpolo, els cursets escolars i tot activitats socials. En aquests moments, pues, si t'hi fixessis amb els actes que fem socials, veuràs que fa 27 anys, 29 anys que fem molts actes, no? Llavors, una vegada es va construir aquesta piscina i es va fundar el club, ha tingut diverses etapes... Després de deu anys el, que el Club Deportiu Fabriquats es volia vendre els terrenys, que són els que estan aquí a Fabri Puig 47, i no va poder arribar amb els diners que volien i s'ho va quedar el Club de Futbol Barcelona, que durant uns anys va fer jugar aquí el Barcelona Atlètic. Una vegada el Barcelona Club de Futbol va construir el minestadi, Clar, aquesta instal·lació ja no, no tenia servei, no? Llavors va ser quan nosaltres, amb una visita al senyor Núñez, el actual president de Barcelona, en, li van fer l'oferta de cadenxar aquesta instal·lació. El senyor Núñez pues, ens va escoltar, molt bé, claro, ens va parlar d'unes xifres i ens va dir, bueno, quants diners teniu vosaltres? I imaginaràs que en aquella època no teníem ni un duro. I va confiar en nosaltres i sí, sí, al cap d'11 anys ho vam comprar tot vam comprar aquesta instal·lació que és l'emblemàtica no? que és propietat nostra tota la mansana aquesta és una propietat nostra eh, amb el, quan es va fer el campanàs del món de natació la Olimpiada, perdó vam poder entrar dins de les instal·lacions adherides a la com a piscina d'entrenament i vam poder construir la piscina de 50 metres olímpica que tenim aquí, que és una meravella, amb la taulada corredera, eh? retràctil que es diu. Després, posteriorment, en la Generalitat tenia una instal·lació que estava abandonada, un cal de futbol, un gimnàs, una piscina, no diem abandonada, però sí bastant, que està eficient el tema, i ens van demanar per... Eh explotar-la nosaltres i portem en aquests moments pues, no sé, uns 15 anys explotant el que és el gimnàs i la piscina d'estiu fa dos anys també l'Ajuntament ens va demanar per, per ajudar-los a posar en ordre una piscina, una instal·lació que tenen a la Trinitat, que estava en les circumstàncies no massa clares en el tema d'explotació i que no es feia a l'esport que es tenia que haver fet Llavors nosaltres vam entrar en concurs per a aquella instal·lació i fa dos anys se'ns va, se va concedir aquesta instal·lació per deu anys. I bé, bueno, i fins avui. Es fan algun tipus d'activitats? Aquí? Sí. Avui, moltes activitats. Cada setmana, compte que tenim d equips de natació entre masculí femenís i femení i batalans, però pues se'n sembla que hi eh, uns deu equips de waterpolo, entre masculí i femení, tenim dotze equips. I després tenim a la Trinitat, tenim un altre equip de waterpolo, després tenim equips de tennis, tres equips de tennis, tenim també dos equips d'esquais, i tot l'altre llavors ja són... Som... No, perdó, tenim un equip de tennis femení eh, de, de, de gent gran, de veteranes, que també juguen al Campionat de Catalunya. El resta són competicions interclub vol dir que entrem, com que som 12.500 abonats, doncs entre nosaltres ens organitzem els campionats que necessitem. I tothom que vulgui es pot fer soci? Bé, hi han dues coses, dues fórmules. El que és l'altorn de Sant Andreu Fabri Puig 47, el ser propietat, eh, per entrar-hi a ser soci, tens de comprar un títol de propietat. Llavors és una mica més car, però per la resta de gent que no vulgui ser eh, propietària d'aquest club, d'aquesta instal·lació, pot ser com abonat pagant una quota mensual i té les mateixes activitats, excursions, campionats socials, tot això igual que el resta de socis. I l'11 de setembre també la piscina que hi ja ha pertany al Club Santa Santander? Sí, la que dic jo al carrer Santa Coloma. D'acord. És que jo li dic sempre al carrer Santa Coloma, no? que és la d'11 de setembre. Sí, sí, aquesta va ser la, la que va crear el club. Aquesta és la que es va funcionar, que ara en aquests moments pues, té 35 anys, 36. I tenen algun pla de futur? Volen ampliar instal·lacions, més activitats? Ah, sí, ampliació d'activitats... Eh, pues, sempre anem creixent amb alguna activitat més, amb algun equip més. Eh, després ara anem a fer una ampliació molt important de, del gimnàs, de la sala del gimnàs que com veuràs són 800 metres quadrats de gimnàs pues ara anem a remodelar tot amb maquinària, farem una inversió de 280.000 euros amb maquinària terra, tot nou tot una meravella per estar pues, competint amb els millors gimnasos de Barcelona. Això amb el que és el gimnàs després anem a fer un, anem a construir un edifici aquí a l'entrada per on has entrat, suposo tu pel d'Alfami Puig, aquest jardinet allí hi ha un edifici de cinc plantes que serà un edifici social per activitats exclusivament socials potser alguna planta hi alguna activitat deportiva però la resta serà social des de jocs de taula exposicions eh, jocs de billar escacs conferències, un edifici social, totalment. Hi ha algun tipus d'esplai de, o d'activitat dirigida als nens cap a l'estiu? Això som els millors de Barcelona. Cada instal·lació, quan arriba l'estiu, no l'estiu sols, el, que el desembre també en fem i a la setmana santa també en fem. Fem uns esplais que es diuen, eh, però de moltes classes fem un esplai per nanos molt petits, també fem esport o joc esport fem una sèrie d'activitats d'espais per part d'aports directament no? Bé, que el que vulgui pues, fer un esplai de futbol, pues, té un esplai de futbol un esplai de waterpolo pues, té un esplai de waterpolo i amb això és pues, entrar totes les instal·lacions que cada instal·lació deu tindre pues, 200-300 nanos i aquí pues, uns 500 estem a la vora de 1.200 nanos a l'estiu que menjurem i els donem una estada portar a l'estiu. I al igualal que els nens també hi ha algun espai adreçat a la gent gran. Primera que nosaltres a la, a la gent gran, cada matí de les 9 del de matí mit 1970 no hasta a les 11 es fan classes d'una hora gratuïtes a tota la gent gran. Molt bé. Moltes gràcies. De res? a ¡Hasta lá.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 Deseja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Continuem amb el nostre programa d'avui i dir-vos que tenim dues vies de contacte per si voleu doncs, fer-nos arribar a qualsevol dubte que és el suggeriment. Un és el número de telèfon, que és el 93-345-6454 i l'altre és el nostre mail informatius arroba i ara anem ja a conèixer quines són les activitats, són, quins són els actes dels quals doncs, podeu gaudir aquests dies si us acosteu als nostres barris, als diferents barris de Sant Andreu. Parlem en primer lloc de l'obra de Joan Miró que s'exposa per primera vegada a la nau Ivanov. Per primera vegada l'obra de Joan Miró s'exposa a la Sagrera, concretament a la nau Ivanov. Es tracta d'una sèrie de 13 gravats fets per l'artista l'any 1981. Tot i ser un dels darrers treballs de Miró, la força i el dinamisme són presents en tota la col·lecció. Gens de la Mer es pot veure fins al 30 de novembre. L'obra de l'artista John Miró s'exposa per primera vegada, recordem, a Sant Andreu. La 9.9 mostra un dels últims treballs de Miró. Es tracta d'aquests gravats fets als anys 80. La dona i el mar són els, els protagonistes d'aquesta sèrie de 13 gravats fets al 1981. A més, la gamma cromàtica característica de Miró és present en tota la col·lecció. Així com aquestes tasques de color, el primer trasc que va fer Miró per crear cadascun dels gravats. Doncs ja ho la a Iwanov, l'obra de Joan Miró. I ara ens anem cap a Can Fabra, al centre de Sant Andreu, on hi trobem segones versions, una exposició de fotografies. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà a partir d'avui dilluns dins la seva sala d'exposicions instantànies d'Isabel Marquès i Vicenç Oliver.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 i en tinta, així la persona cega pot fer un acostament al contingut de les fotografies i la persona amb vista pot, pot aprendre com cal a fer una descripció doncs sí i ara tornem cap a la Sagrera tornem cap a la Nau i ja trobem l'exposició Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig la fàbrica de creació de la Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix cada dia de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8 del vespre l'exposició Buenos Aires Graffiti de Francisca Puig. L'entrada, com ja diem des d'aquí, és gratuïta. I atenció perquè aquella gent que els agradi la música d'aquí uns dies ja podran gaudir de la 14a edició del concurs de música acústica que realitza al Centre Garcilas. Som... Doncs el concurs de Música Acústica celebra Sant Andreu des de l'any 1998. a L'any 1999 va començar a organitzar-se des del Centre Garcilasso, equipament cultural que compta ja amb un sòlid projecte musical basat en els seus recursos i infraestructures, així com amb una programació musical estable. Una de les peces cabdals d'aquest projecte és el concurs de música acústica. Amb ell es pretén difondre i promocionar a formacions musicals que treballen especialment en el camp de l'acústica. El concurs està obert a tot tipus de músiques: flamenc, pop, rock, cantautor, mestissatge, contemporànies, jazz, clàssica, des de la sonoritat acústica com a arrel primitiva dels instruments musicals. No es farà distinció d'estil ni categoria i es valorarà principalment la creació pròpia, l'originalitat, la qualitat musical i la innovació de sonoritats en el panorama jove actual. Aquest any el concurs es celebra els dies 19, 20 i 21 de novembre i les semifinals Ei. Perdó? Ah, no, el 21 de novembre les semifinals i el 27 de novembre la final. Els premis són, per al primer premi, 1.050 euros, segon premi, 450 euros, tercer premi, 250 euros més material musical, valorat amb 200 euros serit per l'esponsor, Artiguin Ardó i un premi especial de l'organització d'un cajón PRK percussions. I per últim, un premi del públic de 20 hores de gravació a l'estudi de gravació del Centre Garcilaso. Així que ja sabeu, si teniu interès per la música o un grup musical acústic, ja sabeu on apropar-vos. Doncs seria el 19, 20 i 21 les semifinals i el 27 de novembre la final. I encara tenim més coses per comentar-vos, ens n'anem en cap a Canfabra i allà hi trobeu la, dins l'aventura de conèixer de cicle temàtic la xerrada indígenes aïllats, als pobles més amenaçats i aïllats de l'Amazònia brasilera. Això es realitza a Canfabra. Exactament, el carrer del Seire número 24 us ofereix avui... A les set de la tarda i dins del cicle L'aventura de conèixer, cicle temàtic La xerrada, indígenes aïllats Als pobles més amenaçats I aïllats de la Maessònia Brasileira I col·labora Survival Entrada gratuïta I ens, ens quedem a Canfabra Fabra I anem cap a conèixer un cicle De lletra petita tallers de descoberta Enredat amb l'acció Ara es tracta del taller Un viatge per l'univers el Centre Cultural Can Fabra, que com sabeu es troba al carrer del Segre número 24, us oferirà demà dimarts a les 6 de la tarda i dins el cicle Lletra Petita Tallers de Descoberta, l'enredat amb l'acció, el taller Un viatge per l'univers, a càrrec d'Univers Quark. Un taller on explorareu els diversos planetes que configuren el sistema solar i col·labora l'editorial Cruïlla. Eh, més o menys recomanada per a una mainada de 7 a 9 anys, entrada gratuïta però amb inscripció prèvia. I ara de Can Fabra ens n'anem cap al Centre Cívic de Sant Andreu i podreu gaudir d'una exposició que es diu Jocs Reunits. Doncs sí, el Centre Cívic de Sant Andreu al carrer Gran número 111 us ofereix cada dia de dilluns a dissabte una exposició amb el nom Jocs Reunits, un repàs del que ha estat la darrera temporada de la factura de Sant Andreu i per això ens presenten una mostra amb els treballs dels artistes que han passat per allà en els darrers mesos. Cada dissabte de mes es convida un nou artista que ens explica com i per què fa la seva feina. Podreu veure com ja deiem al Centre Cívic de Sant Andreu, número 111, els dilluns de 4 a 10, els dimar de dimarts a divendres de 9 del matí a 2 del migdia i per la tarda de 4 a 10 de la nit, i els pel matí tant pel matí com per la tarda, pel matí a les 11 fins les 2 i per la tarda de 5 a 10 de la nit. Des d'aquí us diem que l'entrada un cop més és gratuïta. I anem novament cap a Canfabra, ja trobem dins el cicle lletra petita al racó dels pares, primeres passes, el conte La Formiga Josep Maria. El centre cultural Canfabra del carrer del Segre número 24 us oferirà demà dimarts a les 11 del matí i dins el cicle lletra petita al racó dels pares, primeres passes, el conte La Formiga Josep Maria, a càrrec de Santi Rovira. A partir de la història d'una formiga us proposarem cançons, jocs de falda, balls i petites animacions per compartir amb el vostre nadó per una mainada de 6 mesos a 3 anys i, clarament, entrada gratuïta. Doncs això, si voleu conèixer la formiga Josep Maria, demà a Can Fabra, a partir de les 11 del matí, teniu aquesta oportunitat. I més coses encara per comentar-vos, anem cap al Centre Municipal de Cultura Popular, on continua l'exposició Calendari dels Pagesos 150 anys. El Centre Municipal de Cultura Popular al carrer Arquímedes número 30 us ofereix cada dia de dimarts a divendres de 5 de tarda a 9 de la nit l'exposició Calendari dels Pagesos 150 anys. El calendari és considerat un entranyable eina de conservació de la memòria de la tradició agrícola i d'aprofitament de la terra. La seva primera edició de l'any 1861 recollia costums i tradicions del camp. Ara compleix 150 anys masonant del temps. Recordeu que el podeu veure de dimarts a divendres de 5 de tarda a 9 de la nit, un cop més entrada gratuïta. Més coses encara per comentar. Aquella gent doncs, que tingui ganes de passejar-se pel barri doncs ara tenen l'oportunitat de conèixer moltes coses a, a través de la nostra habitual agenda. I ara eh, ens cap a l'exposició de fotografia Sant Andreu en un clic que es realitza al Centre Municipal de Cultura Popular. Us recordem que el Centre Municipal de Cultura Popular es troba al carrer Arquímedes número 30 i us ofereix, de dimarts a divendres, de 5 de la tarda a 9 de la nit, l'exposició de fotografia Sant Andreu en un Clic, mostra de les fotografies presentades al concurs Sant Andreu en un Clic, basat en la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2010. L'entrada gratuïta. I si us, si, si us veia de ganes d'això, doncs, de passejar-vos per Ciutat Vella, doncs ara teniu una oportunitat perquè el que es realitza és una visita cultural que porta per nom Ruta per les fonts i espais d'aigua de Ciutat Vella. El casal de barri de Congrés Indians, al carrer Manigua número 25, us ofereix aquest dimecres, a partir de les 11 del matí, una visita cultural amb el nom Ruta per les fonts i espais d'aigua de Ciutat Vella Recorrerem els espais d'aigua del centre de Barcelona i ens subvertirem en la seva història i parlarem també de les tasques de gestió de l'aigua que es fa avui dia a la ciutat L'entrada general és d'un euro en 80 i recordeu que cal inscripció Doncs no tot és gratuït, eh? No tot... No tota no tot la vida és no, gratuït no. Alguna cosa... És simbòlic Sí, sí, va, molt bé. doncs ara ens anarem cap a Can Fabra i allà hi trobem dins el cicle lletra petita lliures escena l'espectacle contes de terra i arena la Biblioteca Ignasi Iglesias del Centre Cultural Can Fabra al Carrer del Segre número 24 us ofereix aquest dijous a un quart de set de la tarda i dins el cicle Lletra Petita Llibres, escena, l'espectacle Contes de Terra i Arena Molt bé, doncs hem de dir que aquesta activitat és, té l'entrada gra, gratuïta i ara mateix doncs, nosaltres que marxem donant les gràcies a la Patricia Soler per la seva participació en el programa d'avui també al Christian Mmm, Roldan? Sí, molt bé. <ríe> I hi ha el nostre, hi ha el tècnic, el Nacho del Cal. Molt bé, en marxem, ens retrouem demà. Ja